نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوه بالله من الشيطان المظيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمَحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ دَا آيَاتِ مُبَارَكَمْ دَمَخْتِهُ كَمْ سَرَمُ تَعَلِّقْدِهِ مې ایاتې مباره کو مقصد او مطلب داې چې دینځې سره نیکا کوول بنابر ضرورت دي چې یو امسانو یو کس د اسیې سره د نیکا وس اوطاقت نه لري نو اغلب بیادا جایندي چې د وینځې سرهغ نیکا وادو کی او پا آیات مبارکہ کی ونز سردنکا کولو سلور شرطن بیان کی یو شرط بلا زفر کی جدا ونز مومنی وی ایمانداری وی او دویم شرط پکداد ہے کہ پدائی کے عفت وی ظاہرن و باطلا پاکدامنی پکینا ب د مله او بدکاره انلي او د یم شر دا نکای اله جاز ده چې د یو کس د اسسیلو او زادو زنناانهو سره د نکا کولو اوس اوطاقت نی د هغې نه عجزز دی مهر نه شي ورکولی خرچل شي برده شولی او سرورم دا چې په خپل ځان معېری لګونهو د بدکارې نهېږي نودا سنور شرطه لکه موجوده دی یاد من د سره نکاحول جیز دی فدی آیات مبارکه ته بدا بیانې دي و من لم یستطیع لنکم او اغه څوک چې وسو تا قد نلرید تا سنا فولند مالداري مالی طاقت نشتا اينك حل المحسنات المؤمنات دا چې نه تا وکړې د آزاد خو ایماندار او سره سمما عملهت ايمان کوم حسن کا یو کی داغنا شمالکان شې دي خلاصو نستاسو مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ دَوِنُوا اَسْتَاثُ إِمَانْ دَارُنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ عَلَّا يَخَفُوهَ دَيْكُ إِيمَانُ اَسْتَاثُ امام ابن کثير رحمت اللعلم دا ایات فتصحير کی لکی ب و جمهورو اهلیمو دې ایات نه دې لی چېې سره نکا فول په جي دوو شرزو باې یو راس یو سړي د نیکا قول وسو تا فطنی ذ اصیل او د آزاد زنانه سره او د همدار چې خپل ځان مالیدې د ګنا نه یریږي کدا ذو شرطونه موجود وي نړی نیکا قول شي د وین ذ سره دا د جمهور او د اکثر اهل علم قول ده کوین سره باندې کا په دو شرطونه باندې جایز وي یو دا چې د سیلی سره د نیکا وسه طاقت نه مالی وسې نشتا او دویم دا چې په خپلغان وانې ل دګونه او د بدکارې لېږي او غور حنیفا رارح مله دغه مظحف دا دی چې دی شتونوله ضرورت نشتا خو چې یو سړي د اسسیې زنناانه سر سره نیکا نه ده نو که د مؤمنی زنا نثرا وین زره نکا کاین داور لجیز دی دا رنگی کتابی زنا د اهل کتاب ونا د یهود و د نصارا و نم د اغیهین به شرم نکا کو لشی برابر خبره د کد د دا و ش او طاقت و شی دیدی د اصلی سره نکاو کی او که کدا وصینی برابر خبره د کد پزان مان د گونانه یریږي او کنی یریږي او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سوره مائده د پنځم آیات نه دلیل نسی سوره مائده شپږم فقره راضی آیات د غوې پنځم پدې مسئله باندې کوښی کنا جمهور علما اکثر اهل علم سوی چې دوین زره نه کا ممنې منې سره په دو شرتونو معجاز ده یو دا چې د انسان د اسسیلییو د ازاې سره د نکا کولو وسه طاقت نی او دو هم دا چې په خپلغان معې د ګنا کولو نهریږي نو دا آیات مبارکه د جممهو د پااردلیل د ایات کې دو خبرې زیکر کړي چې د شاده ي د نک وسه طاقت نهشته او په خپلغان د ګونه نهریږي دا د عامو اهل علمو د عام, علم عام صح به ایکرامو د جممهو علمما وقول او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کدهچا د اصل سر د نیکا کولو وسو تا قد شتم او په ځان وانی د ګنا له لم یریګنو بیا فور ل جایز دي چې مؤمن مينز سر د نیکا او کتابی سرو کی او دلیل نتی د سور مایدي در آیات تیم زمنا تیم زم انزم آیات د سور مایدي وګوره وګد آیات ته اغیک وی اوالمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم آیا څنګه د شریف دغه حسین امام ابو حنیفه رحمه الله علیه دليل میږي په حلال کې دی تاسو له اغه چې پاک دامنې د اهل کتابونه کله ته تاسو د لمرونه ور کوي هغه کې د آیات ناراد محسنات پاک دامنې ویني دی دا آیات فکر ابتدادیوی اليوم احل لکم الطیبات حلال کل شویدناً رستاس لکا اکسیونا وطعام الَّذین اوتو الکتاب حل لکم وراک دا غلتا سانو چوار کل شوید کتاب مراتن یهود و نصوارا دی عام تا صدقار حلال لي. وتعامكم حل لهم أوستاذ خراك هلال لذاوي دفارا والمحسنات من المؤمنات أوفاك دامني دموا من زنانونا والمحسنات أوفاك دامني من الذين دار كثامنا أوتوا الكتاب من قبلكم چور کړه شوی دی ویل کتاب تاسو نومخې دا در له حلال دی اذا اتسموهن اجورهن قال چور تاسو اغيل مہرن لاوی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په د غ آیات کې د محصنات نه مراد پاک دامنې زنانوی او دا پاک دامنې عاملی کشرتا وینوی او که اسلی زنانوی نو هغه آیات کی عموم راغلې ده دا شرطي ورثرنه له غوله اګه له اګه چا دې کا وسو تاغتلی او سو په غانمانه بدونان لري نو دا آیات مبارک کوم د سورې نساء 3 دېشتم دا دلیل دی د جمهور علما او تفار و من لم يستطع منكم او رسو تفتنل رلود تاسونا طولا دمال داري اي ينكح المحصنات المؤمنات ذا شريك اوتي ذا آزادو خذ ایماندارو سرا فم مما منثت ايمانكم لنكاديكي ذا شاصل چمالخانشي دي خلاصو نستاسو من فثياتكم المؤمنات دين اساسو ایماندارونا والله <تصالع> <تصالع> اعلم بايمانكم أل الله حق هدی په ایمان تاسو کله په لبان دی او سړې د ایمان دعوه کوي او د ژړپ ایمان باندې الله خو دې باقي د شریعت کې کم احکام دي هغه ظاهری ایمان باندې جاری کیږي والله اعلم بايمانكم مطلب دا چې تاسو یې ایمان لګورئ ذلک پار ایمان بانی په حقیقت باندې الله خبردار دی دا غیبت تاسو لنیسته بعضکم من بعض باذ افتاسو د جنس د باذ ننی کا آزاد زنا لدی کویندې کا آزاد شر دیو کوم دیني نو دا شود ادم علیه الصلاۃ والسلام مولا عز فانكحوھن نو نیکا کاوی تاسو د دوی سره د دی وینځو سره به اذن اهلی حنا و اجازهت د مالکانو د دوی د وینځ سره تاسو نیکا کای نو دا د سید او د مالک اجازت په شرط ته وادوهن اجورهننا او ور کای دیلا مهرو د بل معروفی پهښطرریقې سره د اورف مطابق وې سره چ نقاو غلهمهر ورکي پهې ک بیا د هلی مو اختاس دی چې دا کممهر وځله میلاټونه دا دې حکو ګځيدو کله د دي د صعی ده او د مالک بهي مح هاتن په داسې حال کې چې فک دا منې به پرون تاسو چې محسنات ماخو د د حسنا فعربيك خلال وی نو محسنات المعناه د پدات حال کی چې باندې خڑی شی وی د زنان پنی کا کی غیر مصافحات او نو بې بذكاری کوونکی سرګنه پرنتا سرتیل خپل غیر مصافحین کی چې صفاح نہ مراد زنا ده او اصل کې د صفاح معنا د شېت ویول نو غننګارو بدکار سره یې فل مڼی په حرام کې چويې طاهر مصافحات نبیدې بدکاری خون کې سرګندې ورا متخذات اخذان او نبیدین اونکی فټو یاران وو دوستان ولران دوین ز سر کې تاسو نکاکه وای نو پاګۍ کې به دا شرط موجود وي چې دا وینې به پاک دا او سرگن زنا کون کی بنی پٹی آران او دوستان بیضان لنینی ولی عفت او پاک دامنی بجپکی فا اذا احسننا پس کلچ نکاو کڑیشی جدی سرا پنکاو آغستیشی لونزی فا این اتینا بفاحشت پس کراتلو کلیونزو بفاحكه طب هياي ترى تبثاري ترى نوذ بالله دوعد نفس دي وين جنا وشوا عليهنا نفدي وين نصف ما على المحسنات من العظام نمد اغنا كواجب دف اسيلو ازاد و زنانو باني دزانا نعوذی ابرلہ کچر تا دوین زنه بدکاری او گنایو شوا نو دذید پارا بد اصیل و پا مقابله کی نیمه سزاوی کدا غیر شادی شد ده ده او کشادی شد ده ده دا. دا اصیل دفارا نعوذی ابرلہ که گناییوشی او دا غیر شادی شد ده توی نو سل قوری او سل دری والنی نو کدوین زنه دک گنایو شوا او گواهان پا گواهیو که زنامی ثابت شو نو دذید پارا سزا پنزوز دری دی دا شانتي کدا شادي خددا نو د اصلي د پاره خورجم نه په کانو باندې संसार کول دي ویشتلي تر دې ته مړ شي نو رجم په لويږي نه نو پاره کېم د شریعت حکم داد چې فنذوس دوری بدیل ميلا ويږي فاذا وحصنا كلج فنيكا کډه شي نا ويندي فان اتينا بفاحشه فا فشرط رات له لوکل دي وينجو فقط سرا فَعَلَيْهِنَّا نُو پَدْوِی بَانْدِ بَيْ نِصْفُ مَا نِمْ دَاغِنَا عَلَى الْمُحْطَنَا واجب ده پا اصیل و او ازاد و زنانو باندنی من العذاب ده سزانا مطلب دا که دوینجنه دناو بدکاری وشا نو داغِن سزانیم ده پندوز دورینی برابر خبر ده کده شادی شد دوی او که غیر شادی خود نئی اورجن في ايش تذكره انا ابن عبد البر رحمه الله تقل كتاب التمهيد في شراح المعتاه بتحرينا وميانات شرح الكلدا وي واجمع العلماء على ان الامه اذا تزوجت فزنت ان عليها نصف ما على الحره البكر من الجل لقوله تعالى فاذا احصننا فان اتينا بفاحشه ابن عبد البر رحمه الله لی وې پرې باندې د امت اجماع او اتفاق دی کثرت دی وینځ نه ګنا او شوا دا وزنه پس دی بساری وکا نو پرې باندې هم سزا ده چې غیر سنګو دی نو دیله پنګو سګو دی ذکر الله رب العالمین دا حکم دی په دی آیات کې تاسو اوریدو تحالیکا دخار په دې کې اشاره ده دا د نکاح د ویندو د ویندو سره چې تاسو نه ښاغوي لِمَنْ خَشْيَا الْعَنَةَ مِنْكُمْ داداغا چاد دا فاردا چه یاریگی ده بدکارینا ده تاسنا یو سره یاریگی ده دینا چه ده اسیل سرزمان ده نکاوس و تاقت نشتا نو کوینز سرز مکانکم په بدکاری که بواکیشم نو اگر ده فاردا اجازت ده اعنق اصل عربی که پمانا ده تشدید سر را دی پا چابان ده سختی کول عرب و فلانن یتعنث فلانا فلانی سره په فلانی باندې تشدد او سختی کوي او بیا بعد هلاکت په معنا باندې استمانیږي نو زینا له معنات اعتبار سرووي چې دا انسان هلاکې په دنیا او اخيرت کې دا خافو ال دین سرا لمن دا حکم دا وچار پارده خشیل علت منكم چریږ هغه زنا ځین اوبد کاري ده د وان تصرو خیر لم او دا چې تاسو سبب و کوي د نقا د وینځونه تاسو د پااره که د دو سره نکانه کوي م دا تاسو دپاره غوردي د سره نکان نه کوول غه ځ کړي چې دځ نه کوم او نو اغ بیا غلامان دي اذاجلدي ندا پری کیو نقصان نه دویم ازاری او اصلي زنانه چې دې دای سره چې نکاح نه کې نو دا, دے دی دا, سر دے نو دا قسم عیب ده لکه خلکو یفلانی د وین سره او د نوکر سره وادو کو نلا وی وانتصبرو خیرلکم دا چې تاسو صبر وکړئ د نکاح د وین زونا نو دا غور دې تاسو د والله غفور الرحیم الله دې په کې او رحم کون کې يريد الله ليبيّن لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم فريات مباركه کی ترغیب دی دې خبر لکه دا کوم مخه احکام بیان په طریقه صورت هي نقدغه مخینو احکام بانتا سو عملو کي أو قدروا طريقوا سر الله رب العالمين فدغ احكام ما ند عمل قول ترحل ترغيب وركاي يوداشدا احكام واضح لي كذلك الله رب العالمين بيان الله جكم شيء اغ واضح في كامل و نور و لي ضرورتني يريد الله ليبين لكم فدغ احكام عمل زتو كيشدا واضح الله بيان كدي او قدروا وجسر ترغيب وركاي چپدی احکام و باندې انسان عمل کی مدد الله رب العالمین د مهربانی مستحق دی ګرځي و یتوب علیکم د الله د مهربانی مستحق بکل ګرځي دا کوم احکام چې په صورت کې مخکې ذکر شو چې په دی باندې عمل وکړي اعوذ را موجدا ذکر کیږي چې فقد احکام و عمل زکو کې شداد فخوانو نیکو صالحین و طریقه و غیر دی عمل کړي دمخ کې تیر شو نیکان او طریقې دي سنن الذين من قبلكم تاسو نه مخ کې کوم نیکان تیر شیوو اغي هم په دې احکام او عمل کولو نو په دې وجو سره په آیات کې ترغیب ده په دې مخ کې احکام عمل کولو يريد الله اراده الله غاني الله ليبين لكم كي بيانك تاسلد أحكام اخفلوا كي اخفل أحكام للوازح بيانك ويهديكم سنن الذين من قبلكم أو أخي تاسلا تريخي ذا وكثانو كي مخيص تاسنو دا مخيص نيكانو كم تريخي تسير شمي أغار ويتوب عليكم او دې د پاره چې مې ربا نیو کې الله پتا سو والله عليم حكيم الله ده پهه او حکمت والا والله مې دې ان يسوب عليكم په دې ايات مبارکته مستغيث دې چګور الله د سپل مهروبانې طرف ل راابلي چې غورله تا سخپله محروباني طرف ل راابی به دغه مخکې احقا مومان کمم چې صورت صورتت کې ځې کخل او په اضې مبارکه کې منه ده چې دا شه ب دالیمه کوي چې غ د خپلو خواشااتو په سران دی د مضو چرو پسې او د الله د حکم پروانهه کوي لکه کاافران او مشرکان مفتریین ظالمان او فاسقان خلک سيغيد اخفل خوايشات فسرواني أو الألعاد أحكام تابداردتي دائما فسينذي والله يريد أن يتوب عليكم ألا إرادة لري لا تمهرباني وكب تاسباني ويريد الذين أو إرادة لري يغتسان يتبعون الشهوات سرواني يغيد خوايشات فسين ان تم میلو میاً معغما دا چې میلا نوښي تاسو میلاان نووي انته میلو دا چې کاګشي تا تا تا تاسو میاً معويما په پوګواې نووي سره د الله د احونه تاسو میلاو کوې داغې نه عمل نه کوي معیا چې مبالهه کېداریري چې د دغه خوا شپ خلکو سداری یريد الله عن کوم فرې ایاتې مباره ککې مستغیم دی چې ګورد الله حکمونه وئ د الله په حکمونو کې اسان چېیاه ځکه الله د انسانان کم زورتالله کې نوڅخ حکمونونه ورلدي کړي بلکې د سر کم مننااش به حکوونه او د د پې وسه ثاق شته نو اغ حکمونونه ورله الله سړي حی سپاتېبراغې رسول الله عليه حصللالات وسلام فرماي تاسو چې زه د تمکار نه مونږ کوم نه نه من, من شي وا اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم او کله چې تاسو له یو کار حکم کوم کوم د خپل وسه او طاقت مطابقه ګیر راتلل کوي یرید الله ان يخف عنكم اراده الله ذات اسانيو كيف تاسباني بور حدیث د سيهيل کراغني نبي کریم علیہ الصلات والسلام باندې پښو د معراج الله فرض او شپه کې پنځوس منځونه فرض کړي چې پتاو صافه امت باندې فرض او شپه کې پنځوس منځونه فرض دي یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم له امین علیه الصلات والسلام وي چې الله رب العالمین له درخاسې ښکته امت باندې د تخفیف او نرمي وکي موسی علیه الصلات والسلام او نبی کریم صلی الله علیه و وي چې تعالی مخکې ما بنی اسرائیل تجربه کړي مستا امه کمزورې چې راز او شپکي پنځوس منځونه کوي د الله په خدمت کې درخواست پیښ کا او رب العالمین له درخواست کا چې امت باندې تخفیف او اسانتي راوړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار بار د الله په دربار کې دا درخواست پیښ کول چې په امت د اسانتي راشي نو پنځوس منځونه پنځم منځونه شول الله تخفيف راوسته يريد الله ان يخفف عنكم داانګې انسانان ګوره پهلاړه باندې م نه شي کولی تخیش د پنا س باې وکه دمون دپاره اودس شر دی په حارتته او پاکی او دس نه ش کولی او بدر سره شته د تهمو ووهه م پهلاړه نهشه کولی په نست وکه په ناس نه ش کولی په پرو تبانې وکا دارنګې روژ نشي حالت د سخر کې ببیماارې نو خیر د رووج غپه بیا ب غضاه وګرځې نو په هر عمل کې الله رب العالمین تخفيف کړي رسول الله عليه صلوات و سلام فرمایي الا ان دین الله یسر الحديث ده ابو خاری دین د الله آسان نه ولن یشد دین احد الا غلب دی سر دین سره د څوک څینې زوري نو دین د الله په غاډی کې غریب مغلوب وي یرید الله ان یخفف عنکم اراده الله و اراده الله دا شی آسانو و پتا سو باندې وخلق الانسان ضعيفا او پیدا كد شو دي انسان کمزوره امام جوزيل رحمت الله عليه بتفسیری کوي خلقتم ضعفا عاجزا عن ترك جماع النساء تاس کمزوری پیدا شوی زنا له نہ صبر نشی کوله نو الله ربنا له تاس درکو په مکی آیاتونو کې چې تاسو د مووملو ونو سره نقا کوله شي چې سیلو سره مکله د نکا کولو وسه طاقت نهوي ل الله تزنو ل خلله چې صدر کوماع تر کې جما <النساء> دی دپاره چې تاسو بدکاري کی مختلفله شي دکه الله چې انسان پیدا کولو نه دا کم زوریا پقيره چې د ځنااننه د نارری خبر نه شي ک او ذنانا صبر دناري نه نېکي مدد کمزورتي له وکتل الله په احکام کې تفسير را وستو چې اصلي او آزاد سره نکاح لشکوله نو خیر به دوینځ سره وکا به له دې تر دمې نه ګوري ثم لمن يستطيع منكم او سوقت عفاتنا نريد ساسونا طولن دمال داري اين کې حل محسنات المؤمنات دا کینه کا او کړه ازادو زنانو ایمان دار سره فمن ما ملكت ايمانكم ننكاج اذا اغنا مالكان شيد خلاص نستاسو من فتياتكم المؤمنات الذين استاسوا ایمان دارونا والله اعلم بايمانكم الله خوفو هذا ایمان استاسو بعض کوم من بعض بعض ستاسو د جننس د بعض نهوي بعضې باز د بعض نه پیدا شوي فانکې هو نه بغې هلی نه پس ن کاو کیدنی وځ سره په اجازت دمالکانو پدا ته حال کی تی دا وين دي پاک دا مني وي وير او نبي سر غند بهتاري کوم کې ولا متحدات اخدان او نبي ديهي انکي پټو دوستانو یارانو لرا فاذا احصنا فاسكنت نکاو قريش د بي شرا وعد كن شي دا وين دي فئن اتينا نو کچر سره تللو پلدي وینځو په بدکاري سره په ب ح سره فلی هن نه نو پهدی بان لي نفکومال محسناې نمه دغ نه چېواجب د په اسلو ازاادو ځنا منن معغابي د سزانانه غکه دا نقا دا هوکم داغ خشيا لعنة منكم شريك غدبتك عليك ولنا لتاسنا وأن تصبروا خير لكم أو دات تاس صبرك إذن كاد من جنا ندع غرد والله غفور رحيم أولاد بخنك ومحرمان يريد الله إرادة لري الله غاري الله ليبيل لكم ب كتاب دخپ حكمون وهدكم سناَّين من قبلكم او أحييتاسلا تيق د سسانان ياسونه مخو وتوب عليكم اومهبان كله پاس والله عليم حقيم الله دبها والله يريد أن لا إرادة لذي أن لا عليكم دات مهرباني وكفتا صباني ويريد الذين أو إرادة لذي ركثان يتبعون الشهوات فروان دي غيد خائشات فثي أن تميلوا ميلا عظيما داتكا بشيط أفضال لا دهكمننا تو يريد الله اراجع ل الله وادي الله اي يخفف عنكم داعي اثانكوا كفار حماني وخلق الانسان ضعيفا او في ذاك شوهد الانسان وصلى الله سبحانه على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Thank you.